і заходився сікти на хвості блохи. Генерал Топчий, майор у відставці Вовкотруб, проживав у люксі в готелі Суми. Відставник він молодий. Набігло стажу на півночі, в таборах, де дослужився до помічника начальника табору. Йоржик майже чорного чуба Квадратове червоне обличчя з кушкою носа, який свідчив, що його господар гаразд знається на марках горілок та кон'яків. Груди колесом. Справжній генерал. Тільки жопою на генерала не вийшов, сказала тітка Фруся, колишня прибиральниця в НКВД. А нині чергова по поверху в готелі, котра впізнала волкотруба, який ще й залицявся до неї молодшим лейтенантом. Чого так образився Вовкотруб топчий. «Жопи в генералів великі, а ти своє сідлом збив, далі на вимиска прийбу «А обличчям?» – не відставав генерал. «Ну, морда усіх генералів однаково дурні». Топчій вжився в готельну атмосферу швидко. З акторами збратався ще швидше. «Кому не кортить завести дружбу з генералом, кавалером орденів Кутузова й Богдана Хмельницького?» Та ще коли в того генерала завжди на похваті в холодильнику пляшка коньяку, і двері не замкнені до двох годин ночі, засмиканому, голодному, знервованому актору, якого пізно вночі притарабанили на розбитому автобусі з гастроли з далекого району, гостинна смужка світла в нещільно причинених дверях люксу, здається промінчиком з раю. Смикнути пару чарок кон'яку або хоч столичний, зажувати бутербродами з червоною ікрою, шпротами, баличком. Потім можна правити теревеність ще не одну годину, оповідаючи веселі пригоди зі свого акторського життя. Тріумф на сцені, перемоги над красунями всіх мастей темпераментів, що ще треба повіційному лицедію. Особливо затишно й прикохано почувався в тому номері Нестор Іванович Просяник, навіть чому прозваний колегами Нестором Горохом. Нестор Іванович актор трагічного таланту, в якого не склалася кар'єра, не склалося життя. До війни він справді зіграв кілька п'єс у Харківському театрі драми. Окупація накрила його в тому ж Харкові. Аби якось прохарчуватися, вклюнувся в нікчемну, вошиву заробітчанську трупу. І зіграв кілька разів на районах кума-мірошника або сатану в боці. Кума вистачило, аби інші куми назавжди перетяли йому шлях до академічної сцени, і він присох у філармонії на другорядних ролях. З ним, а також ще з двома запідозреними, медовієм і дядьком, таке прізвище, до Коломії Тимикола, а також з усіма іншими акторами Черкаської філармонії, генерал Топчій перезнайомився вже на другий день, по тому, як поселився в Сумах, на бенефісі прими філармонії Софії Пінхос. Усі там добряче підпили, молоді актори викурікували веселими голосами тости, майже всі до одного, псевдовірноменського штибу на честь молодих акторок, тільки просяник сидів нахмарний і нахмурений. Велетенська лиса-голова з велетенським лобом, який зливався з лисиною, булькаті очі, глибокі зморшки на обличчі. Справжній трагик у житті і намагався підсікти кожного півника саркастичним дотипом, але те в нього погано виходило. Усмішкою його дотипи зустрічав тільки генерал. Вони пішли звідти раніше від інших і добенефісовували у топчієвому люксі. Мрячного недільного вечора, коли нікого з акторів у готелі не було, всі вони керувалися на гастролях по районах. Топчий запросив до номера і Фросю, яка щойно здала чергування, але та рішуче заперечила, якби це Петра на двадцять років раніше. «Та що ми робитимемо в тому номері? Супітимемо в чотири дірочки? Там твої приятелі стільки жучків понаставляли». «В моєму номері?» – здивувався Топчий. «А вже ж! Брали ключі!» «От, підери, своїм не довіряють! Ну, та, така служба!» При світлі торшера, при вимкнутій люстрі, зручно вкублившись у велетенському шкіряному кріслі, поклавши обидві ноги на стілець, на якому значу, що висів генеральський кітель з орденами, потягуючи хачеське пиво, збиваючи сказбечений попіл просто у вазон свікусом, Головатий, булькатий Нестор-Просяник бачився сам собі не Нестором-горохом, а великим трагіком на сцені, неоціненним по заслузі невдячним людством, яке глибоко зневажав. Найдуще ж зневажав жінок. Одружувався двічі. Його залишили і перша, і друга дружини. Казав, що жінка – істота шкідлива, каверзна і непотрібна. На цьому терені вони топтієм вовкотрубом, від того дружина втекла, мали де розгулятися і косили язиками жіноцтво, немов бур'ян. Одначе, простуючи на це поле, Просяник не обминав і інші, менші та більші оболоні, голив їх так само чисто, ганив нинішні театральні порядки, начальство, спершу театральне, міністерське, Заохочений Топчієм, ціляв вище та вище, ціляв уже й по портретах. Їх у номеру висіли два, і кожен обстріл закінчував словами «Діла не буде». Топчий під Дикова, під Такова, підкидав у це вогнище сухеньких дрівець, а у нас у армії знаєш скільки до років, а той й хлюпав гасу. А міністром оборони хто? А сам перекочував по душі злостиві горішки, гаразд знаючи, що не Днестера Гороха не тільки він, а й жучки. Просяник так уподобав м'яке крісло в люксі, що частенько під сілякими приводами уникав гастрольних поїздок по районах. Врешті, вважаючи, що він визрів для останнього акту трагедії, топчий одного разу відімкнув шкір'яного чемодана, дістав звідти загорнуту вправду паку грошей, поклав її перед просяником, розгорнув, сказав, «Тут п'ять тисяч». «Не розумію», – забливав булькатими вирлами просяник. «Ваші п'ять тисяч, давно було треба на всілякі переціпки». «За що?» – просяник дивився виболошеними очима.